Bismillah wa salatu wassalamu wa ala rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam. <sum> Draga bračo, mi e smo poslednji puta odrežali dresi za rabajdamsku hudbu nakon Ramazana mjeseca. I e tada je proteko više od mjesec dana. Ali tako? Mjeseci. Mjeseci i pol nismo ni jednog dati sodržani. Mjeseci i pol nismo gotovo aktivnosti imali. I najglavniji uzrok jesu postorije koji smo izgubili i je to ovaj skučeni prostor koji smo jedvan našli, a vi sami vidite što smo včera zaživjeli da nije, nije baš pogodan. Ali eto, ne smijemo stati. Mi ćemo se večeras bi idnillahi ta'ala samo malo nadovezati na onu hudbu koju smo održali za Bajro. Naime nakon, eto mjesec ipu nakon te hudbe stvari se analiziraju, dodaje se, oduzima se. Bratcha moja traga da su poslanici sallallahu alejhi ve bili od onih da nisu govorili istine. Kako bi se prenio do nas ovaj dip? Ako bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve bio kukavica od Kurajša i bojao se Kurajši kao mušrika. Ko bi povela sahabe Ako Nebi Allah, on poslanik sallallahu alejhi ve bio prvi od onih koji je pogrdno govorio za njihove bogove koji su obožavali ili božanstva mimo Allaha azza ve zelal. Zer može to očekivati od dobrog na to učini, ako ne bi on to prije radio. Braćo moja, ono poznato da četvorica ima ma meheba. Četvorica ima ma meheba. Ili su bili zatvarani, ili su bili bičevani, ili su bili kažnjovani. Se četvorica. Ebu Hanife umru u zatvor. Za imam Ali Kudara, Imam Šafija također, Imam Ahmed bičevani zatvaran. A danas se korača stopama tih ljudi i uzimaju se propisi, i osnovali su se skupine koje se zovu Mevnebe u islamu. Naproti braćov, Hanifu, Čete nači dva rivajeta. Kažu umro je zatvoru zato što je odbio da bude kadija. Međutim, postoji drugi rivajet. Umro je u zatvoru zbog toga zato što je smatrao dozvoljivni izlazak protiv nepravednih vladara u to vrijeme. Zato se kaže u biografiji Ebu Hanife, kada mu prigovaraju islamsku čenjaci i džerha i ta djela, kažu kanera sejfe. Ovo kanera sejfe kaže, je ja teško da mi preveli sad bukvalno u bosanskom jeziku, nego provedemo u bosanskom jeziku shodno terminologiji i pojašnjenja o hadijskoj nauci, kaže se, smatrao je dozvoljenim izaći sa sabljom ne protiv neprovednog vladara. I je ovaj prigovor kojim je prigovoran u od strani islamsku čenjaka, imama Ahmeda i onih koji su bili na jer su rekli, da mam da je vladar nepravedan, mi protiv njega se ne podižemo. Ali su bili zatvorani i umirali su u zatvorima i ima Memuhajife, umru u zatvoru. Znate između ostaloga da je šehulis lebedmutejm je umru u zatvoru. Je li umru u zatvoru ili je u zatvoru? Umru, braću, u zatvoru. Ja sam govorio često, nije bilo područja u kojoj ne bi on došao da grebi bi onma zatvorili. Zašto? Zato što je njegov govor prijao kadijama, imamima tada, ili zato što je njegov govor bio oštra sablja protiv toga. oštra sablja protiv toga. Braćo moja drage, no Hazmelanda Lusi je umro u izbjeglištu, protjerani svoga rudnoga kraja, rudnoga sela a njegove knjige pred njegovim očima paljene. Doćem danas, Ibn Hazm al-Andalusi slovi kao da velikog islamskog učenjaka i njegove knjige su vrijedne, pogotovo knjigovu usuru. Al-Herovi. Kako kaže Hafif Dhehebi u sjeru alamnog berata, kođe vzpom, i u Tavkiratu al-Huffadu, On sam kaže, pet puta sam stavljen pod sam. Moja glava ispod samlje, kaže, bila pet puta. Nisu mi, kaže, nikad rekli promijeni svoje merce, promijeni svoje mišljenje, promijeni svoj stav. Nego su mi, kaže, rekli šuti, pa sam rekao lesko, neću šutiti. Dakle, dovodili ga i stanjali mu glavu na panju pet puta njegoveme životu. I svaki puta kaže, nisu mi govorili, preživjet ćeš. Dedek promijeni svoj medveb. Budi drugog medveba, budi drugog stava, budi drugog mišljenja. Ne, každje samo su govorili, šuti. Nemoj govoriti. Prešuti zlo koji si vidio. Nepravdu koji si vidio. Prešuti fikski propis koji kršimo. Nemoj da komentarišeš. Ja je rekao, neću šutiti. Braćo, nakon što sam određao hudbu, vi ste mnogi čuli i ne znam nija, prve kritike koje su mi došle, su mine kritike od braći. Neki koji su bili prisnje, ali nama ovdje, ali nijema više. Jedan ili dva. Čak i ona kamera, kada je snimala tada, reklo se, šta se je reklo? Da se vrati Da se vrati kamera. I ne bih mi ješ više ni snima. Toliko sam ja, znači, Zločest govor u državu. Da se ne fitna. Da se ne širi fitna. Takip. I umjesto da je mene brat kontaktirao, kontaktirao i daju. I taj daje pojeg vam kontaktirao, nije mene kontaktirao. I, goli, i on osudio, kažeo, nikako treba. A treba je mene da nam zove daju. Moji hitine, šta je? Dođi mi goreć, a dođi s tebi dole. Dođi joj problem. Nije me kontaktirao. Ja, braćo Allah mi je svjodoh imama, sam govorio. Još nijednog dresa, nijednog daje, presušao nisa. Nijednog je još Ders, njegov prezlušao nisam. A moji se Dersovi slušaju kodanje. I on je jedini. Kad sam odlušao Derso Buhani, odmah su se našli nekih kopila da me posavjetuju i da mi donesu nešto, šta si donio? Dokaz proti sebe. Hvala mi se. Njih braćo ne boli. Ne boli braćo. To što je Allahu, opostanik sallallahu alaihi wasallam nama ko put. I pojasnio kako da se zeka taj prikupi i kako da se vitre i sada kot orfitar taj prikupi i kome da se podijeli. I nije im stalo do toga da upotpore sunnet, nego gledaju svojim očima kršenje njegovoj ko pregovori tome, mi ćemo ga suditi. Što znači samo naprijed tako radite. Naprotiv, prije nego što je ta bajranska hudba braćo bila, dana 20, onaj 15. Ramazan, znači u augustu 2012. godine 15. Ramazana, nadpola Ramazana, održata je hudba u gore Gazi beboj, i bivši reji se održao hudbu. Između ostaloga, braćo, je došao sa govorom koga nikog ne boli, od da i ja i oni koji me kritikuju. Između ostaloga, braćo, kaže se, slušajte, dobro. Kaže, govoreći o teme da imamju moraju prenijeti našu fetvu, kaže da prinesu našu fetu da su blokovi islamske zajednice u Bosni Zegovini jedini ispravni dokaz uplatu zekate sada kod fitra. Ako nisi platio zekat ili sada kod fitra na blok, tvoj zekat i tvoj sada kod fitra nije ispravan. Te da je zajednički fond, pa ste dobro, bitul mala islamske zajednice jedino ispravno mjesto za zavonje zekate i danje sada kod fitra. Sjećate se kad sam govorio na toj hodbi šta znači Bejtul man el muslimi. Bejtul man muslimana, braćo, jeste Bejtul man svakog muslimana na dunjalu. Tako je hilafet. Bejtul mala se gradi bolnica, iz Bejtul mala se gradi put, iz Bejtul mala se gradi škola, iz Bejtul mala se izvaja sirotinju. Iz Bejtul mala se daje za one koji su bolesni, nemoćni starci, čak kršćanima, koji plačaju pa su plaćaju džiziju. Kad je ostalio, ne može da plati, a bolestan je obolio, isla iz ovoga Bejtul mala se njemu plaća da živi. Ugovorim o Kamel Dželzijan. Kada on spominje u svome čuvenom djelu Akamu ah ehlji vime kada kaže kada kršćanin koji živi u islamskoj zemlji ostari i nema sredstava da živi ili postane sakat ili postane bez kapitala iz bejtul mala se njemu izdvaju njegove potrebe za život. Danas tikao musliman Ako postoji Bejtulmala muslimana, nemaš i potreban si, odeš, tražiš svoje pravo. Koji ti pripada? Utvrdi se tvoje stanje? Daj ti se. Ibn Tejmije kada govori o kradljivsu koji ukrade braćo moja draga, pa mu se zatim osjeća ruka, kaže, među ostaloga, kada mu se, ukrade, kada mu se osjeća ruka zbog krađe, mu iz muslimanske blagajne Bejtulmala se podmiruju svi njegovi troškovi dok je god je živ. Jer on nišlije sa ljevicom, a nema šta da radi. Može kopat sa ljevicom. Ne može za braću kako treba da operi sam sa ljevicom. Da se očisti. Da jedi Kako da radi, zaradi za sebe, za svoji ženi, djecu. Ako je imao stan, daje se za stan. Ima petro djece, daje za djece, kako djete. Kako treba. Sve kako bude. Na normalni kako ostali živi. Kako ostali žive. To je bejtulmal muslimana. Ali ovdje definicija, braću moja draga, mal islamske zajednice. Odnosno iz tog bejtul mala se podmjeruju troškovi njihovi tekući koji se nalaze tunde. Zato ja, kao onaj koji sam je zaposten i vodimo se na zauju za NK, bez kvalifikacije, dole, da odeš tražiti iz bejtul mala i sam zeljica će ti se dati. Ište, tražite, pa ćete vidjeti. Doći mi iz bejtul mala muslimana, muslimana morati se dati. Morati se dati. Jedino je kaže to mjesto znači zadavanje. Drugo se ne daje. Nemoj suđem da bi nekome dao. Dobro. Braćo, mi smo ove godine prikupili preko 5000 sada dakle katorfita. 5000 maraka. Svi nama koji su dali, znači ne, im su dobili broka ne ispravno. I nisu dali u Beitul Mal opet ne ispravno. Ja prvi sam dao. Nama od pasmuzeli brašnih podelili ljudima i ostalih namirnica. Znači i moje ne ispravno. I malo sada se ja pobunim, pa bunit ću se, vola. I da pojasnimo to. Znači, mi smo neispravno obraćao moja drana u neispravno mjesto dali i nismo dobili bloka. To i... kasnije. Kada je svjesno kršenje, rečene je feto to je koji doli. I sada kad je trfi, od bilo koga koji ovim putem uđavaju, ravno je svjesnom kršenje trećeg stuba islama to mi smo prekršili treći stup Islama. Svijestno smo prekršili treći stup Islama, jer nismo zekat naš, ili sada katolfitr, dali na blok i nismo ga dali posaru u Beytunmanu, islamske zajednice, gotovo. Morate ali onda? Šta smo? Ne ja znam i ja šta smo išli. To je zahilafeta imameta menšura, to značaj, pošto ima značaja i značaj, a hili i šarije. Mi znamo, dobro, braće, šta je helafet, šta je imamet i tako dali. Ozan se kaže, to je na osnovi, to je stanje, znači to je poput helafeta. A to što nemaš ni svoje vojske, to što nemaš svoje policije, to nemaš nimaš svoje sudova, to što nimaš nikakog, to nije svoje. Ti ako se halifa, ako se na mjesto je helafetat, ti si bolno neobisano državu, ti si država. A ne da si ti, evo ovdje imamo sada, zakonik za djeljske zajednice koja je dala država ova, ti si ispod tog zakonika. Ti mora da poštiješ njihovo što to ne propišu. Te ni nisi država. Jer da si država ti ne bi bendilo to. Imao bi svoju vojsku, svoju policiju, svoje organe, svoje sudstvo. A, sudstvo. Jer vi znate, braćo moja draga, da u vremenu austro-ugarske monarhije sa ovim prostojima sudlo pošeljato muslimanima. Znate li je zato? Mm -hmm. U vremenu cara Ferdinanda, dolaskom Srba, Hrvata, Slovenaca nije ugašen u potpunosti Šarijal. Čak... I kad su komunisti 1945. došli na vlast, do 53 1953. se je sudilo u bračnom i nasljednju pravu tada. Da. Danas ne imamo ni bračnom i nasljednju pravu. Ako pozila se na helapetni mamstvo... Braća, tada nisam iz podatak. Ali krenit ćemo. سحديثة كيفية جميع مخاري و أصبح سحيح كده الله صلى الله عليه وسلم بصلاه معاذ بن جبل معاذ بن و يمن و يمن قلت بصلاه و يقوله ان تدلقى النارد ككم كرسان من و يقوله و يقوله ان تبدأ تحسن إذا كانت شهدت لا إله إله إله إله إله إلاه و يقوله أن تدلقى النارد Да нема другого божанства мимо Аллаха и само Јањего постани. Затим он каже: "Фаалимхум". Фаалимхум. И каже подучиги, Јему назамима. Ане Аллах када фарда عليه. Садака. Има урата и фарда عليه садака. Каже да име Аллаха је лешано го Vtra ono što je, š to se mora zzoje. Tokchaz avgni ihim. I káže ta se sadaka uzima uzimanihhoý bogataša. pas ten izraz. Avgni ihim, njihoý bogataša. A to Ala Alela fi tokora ihim. I daje se njihoým siroácima. Nije Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallame, u haditi dježi musim i termini i svi ostali, rekao muad ibnu djebelu muad, kad dođeš u Jemeni propis propisao, eh, reci Allah djebnašanu propisao zekat i vitre, ha, i koja se uzima od i bogataša i meni se vamo donese u Medinu. Pa da ja podijelim kome dohoću pa Medinu, primjera radim, ili da zatižemo za seboj državno oblagajnje. Ne kaže, Min -ihim, uzima se od njihovih bogataša u Jemenu i podijeli se na njihove siromahe koji žive također u Jemenu. Nemoj me ništa donosit. Ovo je pravilo osnovo. Ovo je, braću moja draga, osnova. Uzeo si ovde, podijeli ovde. Podijeli ovde. Mi smo to govorili koz milija Hanetevskog mezeva Neka se vrati i hoće na našu hudu. I nisu dozvolili, osim u izvarednim slučajima, koje sam ja rekao, to samo dva, da podijeliš svoju bliskoj rodbinu koja živi u drugome kraju. Države nisu u tvojome, a potrebni su. I da se dadne i izdvoji zato što je tamo negdje bila suša i poplava. Sad će neko reći, eh, oni su izdvojili, kaže, kada je bilo podrednju tamo poplava. Te iste godine, braći moja draga, Hadžija je ostao bez pola duluma zemlje. Je je ostao Had Dva duluma. Dva, duluma. dva duluma zemlje Rijeka Vodnila, isti te godine. Jer ti hađija došao koj da ti dadne iz zekata, da ti dadne pare? Višta li bono. Kaže, pa ja kažem, oni smo, kaže, opravdano imamo šta, u podrivnje smo kad postali dio zekata jer su ljudi stradali, kaže, od poplava. Čovjek dva duluma izgubio ga ovdje u meselu. Nikko, jel ja ti došlo ko pita, hađe, a ja treba li ti pomoći? Ništa, ništa, druga atura je, ne, je da Nekada uspoznavaj korito, da obdese sve, ono inu raudu. Išto, kvalit, bađe, nema, jedno što ti, niko nisam. Dalje, da vi dana, brata, brata, brata, kako se ovaj zove, iz Zehru, što je Ramiz iz Brke. Mm -hmm. Te iste godine njemu je prvi isprat čitav stradu. Jer ti stradu prvi isprat te godine. Ja ti ko dao iz Zekata? Koga farmat? Hm. Zatim, braćo moja draga, prigovorili su mi neki, Allah mi je svjedok, i to je došlo do mene. I to od ovdašnjih čelnika, pa su rekli, kaže, kako je ona odbiznio lažne, kaže, podatke, informacije. O tome da se kaže, da je odljeđeni procera da ostaje kada u džematima, ali u metlisu, su ili meftistvu. I to pa kada je 25%, mi sam rekao, vratite se na drcu. Ja sam rekao, ostaje jedan dio tude, jedan dio tude, jedan dio tude. U procentima, u procentima. Ali nisam spomenuo koliko. Venajte sada ovo, braćo, ovo je draga. Ovo vam je stranica, ali je aseta, koja govori o prikupljanju za vive. Koliko je došlo, ko je šta zadržao, gdje je otišlo, I tako dalje. Pa se kaže, među znači, ostalo kaže, Međli si su zadržali otprilike 10 miliona prošle godine sa bratovom. 10 miliona maraka. Otprilike. Ovo da se navoditi cifra. 8 miliona i 526, znači ima gore spominuti i oko 10, kad se sve sadbere. Znači na 8 miliona i 526. Dobro. Dobro kaže. Pa se, dobro. Od tog iznosa Betulmal je uplaćeno 4 miliona 321 ,000. G je 4 miliona. Došlo je, znači, prikupljeno je 8 miliona i 500. 8 miliona i 500 prikupljeno. U Betulmal, takozvane islamske zajednice u Saravoj, je uplaćeno 4 miliona 321 hiljada. Ovo su njihovi podaci. Ovo su, nisu moji, ja znam da su vješći. Ovo su njihovi podaci. Hajde budu ovaki. Hajde budu to eto, sva. to svaki. Znači 8 miliona je prikupljeno i 500, 4 miliona i 321 je uplačeno. Gdje je ostala para? Slušajte sad, Gdje. Medli se su zadržali predviđeni 25%. Od tih 8 miliona i 500 svaki medli skok je prikupio sebi ostala 25%. Muftistima pripadalo je ili pripadalo je 5%. Meži iz Brčkog, ovdje mi smo iz Brčkog, je braćo prikupio prošle godine, njihov prikaz nije naš, 182 hiljade. Ostavi sebi 25% to je brače koliko, preko 40.000 hiljada, je li tako, oko 45 maraka. Je ostalo njihove vlagajne. Ostalo, otišlo muftistvo. Tuzarsko muftistvo ima koliko među izsa? 23 među izsa. I sva 23 se sabere, nek bude postovo hiljada. To je koliko miliona? 2 5% osebi ostave, to je koliko, braćo? To je ne 100 hiljada i nešto maraka. A ne bude 100 eto. Ovi vam dole 45, oni gore sebi 100, ono ostalo. Eh, sad dobro, koji džemati sebi što ostavljaju? Jer su rekli da sam ja to slagao, izmislio. To jer ja se to priznaju. Ja zvao neki dan čovjeka da suvjerim. Sekretara jednog džemata. Kaže, već deset godina mi smo kaj čita zekad sada, kterom Peter sad bi ostavljali. Deset godina, viće, nego ove zadnje dvije godine dobili smo dopis da moramo, kaže, muftisu posla, zato što je muftisu, kažu, potrebno da kupi određen objekad. Ko hoće od čelnika nekad dođe, ja ću mu dat brunen, ko odmah zove? I nek se javi. I nek pita. Dobro, braćo, dobro. Račimo se na naš teritoriji. 182.000 prikupljeno zakata i sadaka po fitra. Kaže, ovaj izještaj isti se kaže, budete opet ponovno upoznati sa ovim. Kaže se Kaže od ukupnog prikupljenog iznosa po mežbisima bi 39 je kaže prikupljeno ime na ime zakata. A 61 ime na ime sada katul fitra. Znači 40-60. 60%, 60 posto je prikupljeno na ime sada katul fitra ili vitara. 40% na ime zekata. Braćo, ovo su knjige hanefijskog metheba sanava. Ovo su najoriginalnija dijela hanefijskog metheba u fokhovu. Najstalija, najočitevanija, najpriznatija el-hidaje, el-ubav, el Mem sut i ostali. Kada se govori da vam ne otvaram, neka vrati se stručnjaci na pruglavlje o Sadakatul Fitru. I kaže se tam ovako, u Hanefi iskomeme, se otvorite sad dobro. Ovo je nisam na Bajra mu govorio da okupi. Zato što sam mislio da će biti previše. Ali opet nije. on Još oni u jo kamene zavijevaju. Slušajte sad. Kaže se između ostaloga, da bi neku hanefijsku menebu dao vitre, da budemo otvoreni, mora posjedovati nisab. Šta to znači, braću? Nisab je ove godine islamska zajednica izrašnjanda košta, da je, znači 7.000. 37.000 maraka. Da bi neko dao zeka. Da mi neko... Ne, ne, ne, ne, ne to je taj nisab, isti. Znači, hmm. to je nisab za zeka. Taj nisab isti. Se uzima da bi neko dao i vitre. Ko ima manje od Nisaba, ne daje vitara. U nas je običaj, braćo u odovoj sredini. U mene u selu, kod u selu, da narod svi daju vitre. Ha postio, ha ne postio, ha bio te ha bio ne bio, narod nosi, daj. On neće da da li žena za njega, ili žene da ne mati za njega. I za njegovu djecu, daj. Ha ima sto manaka u džetu, ha ima dljesta, ha ima tri hiljade, daj. U hanefijskom merhebu ne daje niko osim onaj koji ima nisabu u džetu. Da li u zlatu, li u robi, da li u parama. Jesu li prikupili u ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini sada katolfite na ovoj osnovi nisu? Jesu li prikupili na ovoj osnovi? Nisam. Jesu li ljudima? Jok ne pojašnjaju. Odnosno, vitre uposti shodno hanefijskom medrebu treba da dane samo možda 30% ljudi. Možda. A većinski dio sredstava 60% su dobili od vitara. Na kojem medrebu? Hanefijskom. Prekršili su hanefijski medrebi. A vidite sada ovu. Odluka o džaviminskom kućnom redu. Evo vam. 16. oktober 2007. godine. No nešena popis dole imate koje je dolio i tako. Dalje kaže se u tumačenju zršavanja ibadetski islamski duznošnje u džamejama, mesičitama, drugim jeskim obiteljima islamski u Bosnicu, primjenjuje se hanetijski medreb. U tumačenju ibadeta. Braćo, je sada kao trufiter ibadet ili nije? Ibadet! Primjenjuje se, kaže, hanetijski medreb. Po kojem medrebu se ti ubrao odde sada kao trufiter? Dobro, dalje kaže, A meni ne daš da ja predvodim u mihrabu, kažem, i ja, ne ti skovo, ne treba. Dobro, slušajte dalje. Idemo dalje. Džamije, mesjidi, drugi vjerski objekti su vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercevi. Ima upravo da je islamske zajednice u njenu zajednice. Allah, želešamu, kaže, ajde nam nasađe da mi daji. Mesjidi pripade samo Allahom. Braćovicam ja neznanica ili neko će da nas pravi neznanicama. Mi smo braćovicam, ja sam u četvrtoj godini učio. Tako zvan, ili islamsku ekonomiju. I tamo smo između ostaloga radili, kaže, podjela i metka koja je na zemlji. Kome je pripao taj metak? Pa kaže se, Allahu pripada i metak. Koji? Allahu pripada i džamije i? Kovakufi. Državi pripada i metak. Koji? Državno vlastništvo. Od onoga što se osvoji kao ratni plijent Petina. Od onoga kao što je osvojeno kao fej, nije se predalo, kao i ostale stvari. Državna imovna, državni metak. Betul Malova je sad što smo spomenuti, to je državna imovna. I privatno vlastništvo što posjedio svaki pojedinac. I sad ima ovdje podjela od ovog privatno kaže, e eh, ima jedna vrsta gdje su šuraka, gdje se svi kaže učestiti, to kaže, to je metak koji je u vodi, u zraku i u travama. Dakle, u Imovinskom stanju Allahu pripada šta. džamije i vakufi. To je Allahovi metak. Ovdje su ga, kako su ga spravili? Prisvojili su ga u privatno lice. Zašto? Zato što je islamska zajednica privatno lice, braćemo ja draga. Znate zato? Pravno lice. lice. Islamska zajednica je registrovana na su pravde kao pravnu lice. Udruženje građanja je od 300 ljudi. Mi tamo poslije vidjeti kako je to. Koje je pravnu lice. I meta koji pripada Allahu, stavili su da u pravnu lice. I šuti, kaže, nemoj govoriti. Nemoj kaži, ljube pršni. Kaj, pogriješio si ono? Dobro. Između ostaloga, Medlebu, bračo, u svim knjigama, ja sam ih otvorao u ovom pogledu, u Feku stoji tamo, kada se govori tamo kad se raspodijeluje sada katul fitar. Kad se raspodjeljuje sada katul fitar. Vi sad znate, braćo moja draga, kad se u Bevu sada katul fitar zekat na bokove. Džemat, kad broji pare od bokova? Nakon berama, je tako, sjedu i broje. Znamo, brat, jedan je bio, nekad kao je u kesama. Broje se pare. Zatim odnose iđe u Međlis. Od Međlisa ostaje tamo, obasavamo se, neka bude kako hoće, zatim u Ftiso, pa u gore, ja tu dođe gore ali par islamske zajednice, možda nakon par dana. Je li u redu? U Hanefis, stoji, kaže da se daje sada katol fitr prije klanjanja Bajram namaza, mora dospjetu ruke siroma. Da se obezbili siroma. Ne smije proći Bajramski namaz. Pa kaže imam Al-Kasani, a ah, čuveni hanefijski pravnik učedat. U svome djelu? Među ostalo kaže, mora se podmijeniti siroma prije nego što krene on na bajram da izađe. Da bude, kaže, potpuno spokojan. Da ne bude, kaže, zauze da li ima okući, da pojede šta ili ne bude potpuno spokojan. A ne dođe, dođe na bajram, svi se fino sredili, jer se ovo tamo se navode odmosta, a paoženi radi, svi samo buča lijepo, da se namiriše, da se okupa, da se na buča lijepo, čisto odjećaću, svi dođeš ti tamo me donijes subhanallahi alazim, oni se lijepo obukli, a ti gom da li ima, šta će nam danas jest. Mošelim dječa danas dočeka takšam, ne žubi to glavi, a? To da pa Stanis Salallahu selam osta da da me da i to Jok. Ne smiješ što tiče nam prije nego što podmiješ si roman s omikom sadaka turfit. A ne da dođe na par dana i to gdje dođe. Zaborav sam donijet statistiku gdje se taj zekat odno su sadaka turfit dijeli kod islamske zajednice iz Bejrutu Malata. Preko 50% ide za takozvane obrazovne institucije. Za Tek negdje dodane na dnu zakoviva povratnike i neke siromahe tamo, 3, ili četiri posto. Tek negdje na dnu tri ili četiri posto od ti koliko je došao četiri i pol miliona govjene njima, daju za potrebne ili povratnike 3, ili četiri posto, ne sećam se sad. A za obrazovne institucije preko 50 posto za profesore, za nastavnike, za profesore na fakultetima, za doktore, za one za, za onoga muftiju, za onoga kadiju, za onoga, njima 50. Dobro, obrazovani studice, vraće, tvoje za medrese. Vraću, vi znate, vraću, da svaki medresant ovo oni za medresu utoze, za to znade, 180 je plaća, ne znam sad koliko plaća. Koliko plaća hađija? Mjesečno. Mjesečno. Spavanje i hrana. Morava. Rekos 150 kisic. 180 maraka. Evo, 170 maraka plati dijete svako koji u madresu. Spavanje i hranje. A ja znam čisto puta i ove godine ćete čut, Evo, samo malo. I ove godine će Gajret, bit će tamo za medresu Krompir. Kožica. Kol, dobro, kovalite, svakako je. I meso i ostale stvari. Ne, četme više izdivite. Dobro, ovaj... Pogledajte sada, izdvaja se iz tog zekata i vitara za platu nekome koji fino živi. A dođim, ovaj što je izgupio dva duluma zemlje, jok. Ovaj što je potreban, jok. Zato kažu bejtulman islamske zajednice, ne bejtulman muslimana. Ko je blizu vatre, oblije se. Ko je daleko, nema njemu ništa. Smaznut će se. Dobro. Eh. Tamo se nam od koliko se nema ram prošle godine bilo 8,08% su kaže izdvojili za štampanje blokova da sada Katolfitri za karate. 0,08% od 4,5 miliona. To znači da dođe oko 40.000 maraka. Izdvojeno za štampanje tih blokova koje su do okaz da se ti ispravno podijelio za 40.000 baraka, da si dao 40 porodica koji nema šta da jedu. Tamo se takođe navodi da se ti sredstava izvaja za neke njihove kulturne segmente, horovi i slično. Ploča, ploča, dobro, dobro. Horovi naravno, vraćaj, od kakve horovi budu? Jer ima u Bosni jedan hor, takozvani, koji oni kažu kad si ide tamo, Da nema tambure i i i ili Ali onaj, onaj ima Ja sam bio bračio me draga putučavao sam do Beloj džamije samo malo arapski jezik. I to mi je bilo zadnji puta. I ja tamo u to nešto u 30. ja uđao u onaj kako se zove onaj. Amfiteatar. Amfiteatar. Oni došli kolese popeln na bini su bubnjevi i to i rokerski bubnjevi veliki. Imaju probu, Hadija. Došlo Došao muško, do žensko ima probu. Ho, ja mi braćo. I nisam mi se došla. I takvi nečurež da taj govor, ali takvi i slični dobivaju znači odveđena sredstva za njihovu pomoć. Da li nema nikonih dodatni. A? Mi nema muzike. Mi držimo der sove, pravimo iftare, pomažemo si romane na kraju i fredo. Je li nam neko dao i pomogu nas iz tog zakata? Jok! Gledaj nam ovo, čak ni u džamije da više zaviju. Cmetamo da duje džamiju uklanjati, cmetamo. Ako se odsvijepiš kada žena im se odsektaši, odmesto, ne zna Ne sam šta da radi. Ne zna im sam šta da radi. Gledajte sada. Braćo, mi smo ove godine, hvala Allahu, a i protekli, dvije godine funkcionišemo ovdje. Sakupili smo sada katul fitar i sakupili smo i Zeka I podijelili smo i sjedimo i komedak ga dadnemo, zekad. Gledamo komedak ga dadnemu, koji je najpotrebi da se dadne da se podnije. Odmah istog momenta dođe, dajde se to odmah i dadne. Sada katul fitar, mi smo ove godine, braćo, prikupili preko 5.000 i kupili smo i namirnica i paket je bio vrijedan oko 70 maraka. I za svakog tog koji je dobio 70 i bilo, smo dali još koliko po 10 maraka da se dadne. 5 ili šest podredica nam je usfalilo. Nismo imali. Pokrili smo gorimo nekome što je vozi i tako dalje, tu sval nam je. Pa sada, pa sada, mi su mogli nije posjest, nas 4, 5, i reći, a? pet i po hiljada smo dobili, ili šest hiljada bilo zakata, hajdemo mi ovo ostaviti u udruženju građana. Deset godina po šest hiljada, ha, kupimo sebi ovih kad kupimo sebi u padunuma zemlje, možemo sebi, na... Jel, ili moglo tako da se uradi? Ili naš četiri, pet i kažemo, ha, čekaj malo, ovo je za tebe mojine, jer ti je si eto daja ovde, tebi, dje hiljade. Ovo za tebe, ne znam, ti i ti koji su ovdje prijestin džamata tebi, ona je toliko, tebi, toliko, tebi, toliko. Primjera za tvoje troškove, za ovoga troškovi i tako dalje. I ne znam, i ja tamo, tamo, ostavimo 300 maraka i kažemo, a, ovo ćemo podijeliti onima koji su potrebni. Primjera da mi. Jesu mogli tako vrati mi? Ali treba do treba dolaze, vađerle. Sto, znači ovi što su ostali dole 45.000, kako stoji po ome, spisu obi. Ako, što kažu, ako kaže, laže koza, ne laže rog, To je njegov spis, nije to moj iskaz. I idemo po tome. 45.000 ima dole ostalo. Kome vraćaju? Kome umeđi su? Vi znate učesnike medica bolje nego i ja. I znate kako stvari stoji? Kome su ih podijelili? Jesu podijelili vama potrebne? Jesu došli hađe daliti 2003 da, da se pomogneš izgubila se zemlji? Bireš, Jesu tebi došli dole? كاجو الله والصاري كا كا صلى الله عليه وسلم حديثه كوي بلاجي حاكم مسلم صدقه البلاجي بالنسبه دائرهه هو س او حديث اصلا علي جاسني وعناني في الكتب في كانوا يزينوا بودي تؤيمه Themen كاجو ركوا كاجو الله والصاري صلى الله عليه عن المساله في هذا اليوم Rekao Allah posljedno sada kaže i to je u svim tigama hanefijskog mertaba. Kada govori tamo, kaže podmijerite ih danas i učinite ih malo bogatiji, da ne budu od onih koji traže i prose i potrebni su čak, kaže ovome danas koji je bajna. I za se povode hanefijski učenjaci i pravnici i rade po njemu. Kočem rade danas? Ja, braćo, vallahi znam. I volio bi da me neko pojasni po kojem me trebu Pa ste sada dalje. Imam Malik kaže od sada katru, fitara ili vitara, ne dijeli se na osam kategorija, nego samo na dvije. Na al-fukara wal-mesakin, na one koji su nevolnici, bjednici i siroma. Samo te dvije kategorije I ovo je stav kojeg je podređen u tajemije i brani i smatra da se sada katul fitar daje samo na ja tako smatram. Samo se na dvije kategorije sada katul fitar daje. Bjernicima, nevolnicima i siromasima. Ne Ne tamo da se daje za institucije različnih za obrazovnih i ne znam za horove. Ako se daje samo onih, jer zašto su svih tekstovi koji su došli, Nahrani ga prije nego što izađeš na bajan. Nahrani ga prije nego što... Učinite da bude neovisa taj dan.